Cărțile acestea pe care dumneavoastră le-ați dedicat copiilor vorbiți despre lucruri numai bune, numai frumoase. Fie că e lumea plantelor, fie că e lumea animalelor, fie că e relația părinți-copii, copii-bunici. Da, da. pentru, da, pentru ei, da. Ei, nu același lucru se întâmplă între cine mă prădă. Aici o durere. Chiar am o poveste, oraș de dor, în care vorbesc de cimișliea. Ați putea să ne o citiți acum? Da, cum să nu, cu mare plăcere. Spuneam că se numește Oraș de Dor. Noi i cimișlia colț de rai, de cel prea bun și drept, ne adună împărtășiți cu dulce grai, la greu, la bine, împreună. O lume este în avuții, orașul meu e o minune, am zare în anii 2000 prin el, am zâmbet, am renume pământ al nașterii în virtute, comorul de suflet și destin, primește-mă oraș sorginte, cu tot ce am îți aparțin. Și vis-a-vis -vis de această poezie, de acest gând nostalgic, mai aveți și altele? Da, sigur că da. Dedicate orașului natal. De exemplu, am izvorul, își cântă drumul, pășesc alături sămânță în doina, doina se scurge în adâncul pământului, din izvorăște plopul geamătul genunii. Și aceasta este o o durere. Deci, pășești alături de acești izvor care își cântă drumul în durerea lui și totuși mergi mai departe. Distanța asta care vă desparte de Cimișlia, depărtarea aceasta de la București încoace? Da, adică, zic eu că Drumul de acolo în este mai pregnant decât drumul de aici înapoi. Aici simt emoția mai puternică, apropiindu-mă de locurile copilăriei mele. Acolo deja eram mărișoară și acolo siguram copilăria a doua parte a copilării mele. Aici însă. Și pentru asta am scris întoarcerea, poezia întoarcerea. E blestem de, cea, de stea cețoasă să pornesc de acasă acasă. Mă întorc de unde vin clipa vremii să o cerșim când la candele-n arde duh din moșii mei? Cum să pot să mă ascund? Mă întorc de unde sunt peste vrem de pribegie cald fie mie, ție, cadă calea friguroasă că mă întorc acasă, de acasă. Dacă v-aș întreba ce este patria, cum ați putea o defini dumneavoastră? Patria e locul unde te-ai născut. Patria e locul unde ai spus cu primul dată cuvântul mamă. Patria este cel care te-a hrănit și pentru care trebuie să fii recunoscător. Patria este tot ce e mai bun în viață pentru un om. Și patria trebuie să fie iubită și să nu o niciodată. Pentru asta, uite, am o poezie pe care mi-am permis să o citesc. Se numește... Uh, pe celăl-o să vă spun. Da, da, da. În ideea mea din una de a fi patria întreagă câteva cuvinte, pă esența aș putea spune. Văd nistrul tisa, gemenei izvoare. Cu Duhul lor cer largă îmbrățișare. Frumos! Toate poeziile, zic eu, că au... Sentimentul acesta nostalgic. Sentimentul, da, nostalgic și zic eu că trebuie, așa cum spuneam mai devreme, țara trebuie să primeze în totul. Să nu credem că în altă parte lucrurile sunt altfel decât aici. Că sunt și lucruri bune în altă parte, dar nu cred eu că sunt mai bune decât în țara ta. Dă-mi o țară dă mi un rai, nu poți nimănui să ceri, Greu și vai când singur nai rădăcină nicăieri. Greu și amar, pribreagă drumar, Zările îți sunt năluci, De n-ai reazem secular, Pustiiți, spre adânc te duci. Greu și chin când anii vin, Și cenuși în suflet lasă. Dă-mi putere, plai divin, Frați să am și-o sfântă casă. Ce puteți spune dumneavoastră despre momentul crucial care se întâmplă sau care este caracteristică acum nu numai Moldovei? Adică plecatul mamelor, tațelor în alte țări, după o viață mai bună. Este dureros să vezi că o mamă poate să se rupă de copiii ei și să plece numai pentru a câștiga pâinea pentru ei plece acolo cu durerea care a lăsat aici și nu mai știu ce se întâmplă cu ei, chiar dacă are pe altcineva în loc să supravegheze. Una este ochiul mamei care poate să supravegheze și alta este ochiul unui străin, să zicem. Mai sunt și cazuri când dorim mai mult decât vrem, dar astea sunt mai izolate. În genere, fiecare se duce să câștige o pâine și asta este durere foarte mare. Consider că este o degradare a stării în care ne aflăm din ce în ce parcă această degradare își întinde tentacolele mai mult. Și nu o văd bună. Dar globul ar putea deveni o patrie mare pentru toți. Da, atunci ar fi altceva. Părinții și-au luat copilul cu el, s-ar duce poate în altă parte și-ar munci Alături de copil, de familie. Nu, așa cum se întâmplă. Pleacă tata sau pleacă mama sau pleacă amândoi și lasă în grija bunicilor. Bunicii sunt de acum la o vârstă. Pot avea grijă sau lasă nu o mătușă sau lasă, este cu totul altceva. Atunci, da, te duci, ție familia și te duci oriunde vrei. De ce banul acolo se face poate mai ușor, dar valoarea lui nu este atât de importantă și până este cu mult mai mare. ca acasă? Vedeți, noi, noi venim și spunem așa, acolo mă duc și câștig dublu decât aici, dar acolo prețurile sunt duble față decât aici. Nu sunt decât, fac comparație cu partea cealaltă a țării, și partea în care ne aflăm. Noi avem, sigur, pensii, salarii mai mari. Dar acolo, prețurile sunt altele. Venim aici, totul este mai micuț, prețurile raportate la salariul care este. Nu ne convine să venim de acolo, să cumpărăm de aici. Așa se întâmplă și cu celelalte țări. Vieții oameni aduc conservă de acasă, salam, mai primesc câte un pachet și-și adună bănuțul ca să vină aici să-l poată valorifica mai bine. Pentru că acolo, dacă ar trebui să cumpere, n-ar mai veni cu mare lucru. Ce nu poți cumpăra pe lumea asta cu bani? Și ce nu are preț pe lumea asta? Știți, Volter spune așa, o parte a vieții noastre ne cheltuim sănătatea pentru bani. Dar ceea la o jumătate cheltuim bani pentru sănătate. sănătate. Aici e marea durere. Pentru că, repet, mai sunt și oameni care vor mai mult decât au și cu aceștia nu mai sunt de acord. Sunt de acord cu efortul care îl fac cei care nu au altă posibilitate decât aceasta. Dacă ca să vrei neapărat să-ți iei mașina care o are vicinul, să-ți faci vila care o are nu știu cine mi se pare anormal. Ce ați vrea să le spuneți dumneavoastră acelora care vă cunosc și acelora care nu vă cunosc? Cei care v-au așteptat și cei care v-au văzut pentru întâia dată aici în Moldova? Ce luați dumneavoastră la întoarcere în București? Aș începe chiar cu ultima întrebare. Aș lua de aici bunătatea oamenilor, ospitalitatea lor, dragostea de țară. Pentru că majoritatea sunt cu sufletul curat pentru această țară. Și pentru țara întreagă, chiar. Frați, cu adevărat, ne considerăm. Iar eu, dincolo atunci când este vorba să vină în București, un pasarabean îi deschid largurșile. Eu pot să le spun că pentru noi care, în trecut dincolo, ei rămân aceiași oameni întotdeauna. Oameni care ar vrea cu tot din adinsul apropierea dintre noi, oameni care ar vrea cu tot din adinsul să ne zâmbim sincer unul altuia, și să nu stăm încruntați atunci când ne întâlnim. Sau cu puțină teamă, că vorbim cu accent puțin de mai dincolo, de dincolo. <laughs> Eu vă mulțumesc mult pentru aceste mărturisiri. Vă doresc în sensul cel mai frumos să rămâneți mereu bolnavă de dor de țară și să aveți plăcerea să vă întoarceți mereu acasă, acolo unde v-ați născut, ați copilărit și unde v-a plăcut pânia. Oricum a fost ea. Dar și un postcriptum. Aș vrea să mai citeți ceva la despărțire. Cu mare, cu mare plăcere. Mântim, aș vrea să vă mulțumesc pentru urările frumoase și sincere pe care mi le adresați. Și vă asigur că întotdeauna voi fi cu sufletul aici. Mulțumim. Aș citi din criticica Treci inimă prutul, chiar poeziuara Treci inimă prutul. Pentru că întotdeauna Inima trec mai repede decât mine. Treci, inimă, prutul, Treci, clipă, hotarul, Te stramă urâtul ce arde ca jarul. Treci, inimă, clipa ce doare, Ce naște pe umeri aripa prea sfintelor moaște. Treci, inimă, pragul din marea hodină, Romanul și dacul privesc în grădină, Prutule, ține-mă și nu-mi desparte floarea din inimă, du moartea departe, Primește bătrânul meu plai, călătoarea. Cules este greul. Cosită aici cuare. Mulțumesc mult!